Carpe Diem Zâmbeau candid zăpezile în lațiu Și se îngânau cu lira ta, fratern, În cinstea cupei pline de falern Și a clipei devorate cu nesațiu. Și azi pe munți candorile se ștern Și fulgii albi se leagănă în spațiu ca în vremea când tu, bunule Horațiu, Sorbeai din clipă zâmbetul etern. Și noi pătăm zăpezile pe creste, cu lacrimi mari, cu sânge și catran. Pe lira noastră strunele celeste se schimbă în sfâșier de uragan Și din pocalea dânci ca niște țeste bem fiera zvârcolitului ocean.